Taktakan Channal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 Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma az Édes Indiában két témánk lesz. Az első, az egy telefonos bejelentkezés lesz Nanda falváról erről a helyről már elég sokszor hallottak, és Nanda falva, ez az első magyar a közösség 30 éves, és közben a telefonos kapcsolat is megszületett, és a beszélgetésünket a műsorunk másik felében pedig Kabok Mihályán fog beszélgetni, aki bejárta már a félvilágot, és az indiai gondolkodás kitölti a minden napját és percét. Haló, telefonnál pedig Hello. Leveles Zoltán, ugye? E, igen, és csépkeimre. Imre. Haló! halló. haló! Uh, Szerusztok! Nandafalva 30 éves. Szeretnék néhány szót hallani erről a 30 éves Nandafalváról. Te az egyike voltál az alapítóknak. Igen, igen, igen. Mi történt? Mi, mi hát. ez a közösség? Na, 30 év azért nagyon nagy idő. Hát ez óriási idő most így, ahogy belegondolok. Ez egy... Ez egy Hallgatlak? Nagyon fiatalok voltunk, mikor elkezdtük ezt az egészet, és hát na nagyon szép, nagyon nagyon-nagyon sok munka volt. Én hogy úgy mondjam, életünk volt. Mit jelent ez, hogy jó a közösség? Jóga közösség? Igen. Hát a, ugye a lelki ö, életnek a, tehát a szeretet jogáját, a, a bakti joga részét gyakoroljuk. Tehát ugye a joga irányzatoknak nagyon sok ágazata van, és hát mi a bakti, tehát ez az önzetlen, isteni szeretet felé való törekvésnek a, a, a jogáját gyakoroljuk. És hát a joga közösség az, az hát mindig egy ilyen lelkileg egy ilyen kiemelt dolog, mert hát ugye ezt többen, többen gyakorolják. Több, több, ember szeretne ebben a joga dologban előre jutni. És hát ez gyakorlatilag egy, egy nagyon összetett dolog, mert még közben hát ugye még az ember önmaga törekszik a jogában. Hát más embertársakkal is itt a legharmonikusabban kell tudni kijönni és hát együttműködve tehát előre haladni. Ez az együttműködés, nem akarok persze, hogy mondjam, mint én részletekbe vele kérdezni, de hát minden emberi együttműködés az hát mondjuk úgy, hogy buktatókkal van tele. Ezt, ezt hogyan éltétek meg, vagy élitek meg? Hát ugye a mi esetünk sem könnyebb, bármilyen más közösségeknél. Az a nagy Szerencsére az egészbe, hogy egy, egy fantasztikus életelv, filozófia társul az egészhez. Aztán a lelki vezetés, ugye a lelki, a, a lelki vezetőnek a személyisége, hát ugyan, ugyanúgy, mint ahogy a, mondjuk egy, most lehet, hogy rossz példa, hogy egy, mondjuk egy régi ideális hadseregben mondjuk a parancsok és akkor a tűzbe mennek érte, ugye a Katonák. Tehát most persze minden példa sántit. Ez is hasonlóan ugye a vezető, az egy, az egy olyan személyiségű ember, aki, aki egy, egy etalon mm -hmm. és hát rendkívül is inspiráló személyiségű ember. És hát ez akkor a törekvők, ugye a, a, a tanulók, a jóga tanulók is. Természetesen van egy nagyon komoly életcéljuk és hát ennek a célnak az érdekében hát igyekszik mindenki a lehető legkomolyabb áldozatot meghozni, mint amit amúgy a hétköznap életben is mindenki meghoz, hogyha bármilyen komoly cél kitűzése közben, tehát bármilyen szituá szituációba keveredik, akkor azt, azt, azt az egy nagyon komoly áldozat. Tehát és ahhoz, hogy harmónia legyen természetesen, ehhez, hát ehhez dolgozni kell, mondjuk legfőképpen önmagán mindenkinek, nem a környezetén, hanem saját magán. és mindenki így tesz, hogy önmagán nagyon-nagyon komolyan dolgozik, kifolgatja önmagát, akkor nyilván a környezete, a közösség az, annak nagyon-nagyon nagyot tud könnyíteni a, a helyzetén. Tehát nyilván, hogyha az ember nagyon egocentrikus, akkor nagyon-nagyon szenvedni fog a környezete, ha pedig ezt az egocentrikusságot igyekszik a háttérbe helyezni, akkor meg nagyon sok embert boldogát tud tenni a környezetében. És ö, ö, annyit már tudunk mondani a falváról, mert egy párszor azért már esett szó az Édes-Indiában is róla, hogy ö, ez tulajdonképpen a Tanya világban van balástja mellett, tehát szegetől 25 kilométerre, és euh, igazából ez ilyen értelmetel nem is falu, hanem egy ilyen tanya csoport. Nem, nem tudom, hogy ezt hogy helyesebb meghatározni. Igen, egy ilyen, hát egy ilyen tanya közösségként határozhatjuk meg azt hiszem magunkat. Tehát egy 8-10 uh, család él az úgynevezett uh, főépület vagy templom környékén és, és gyakorlatilag ez, ez, alko, ez alkotja azt a bizonyos Miniatűr falut. Tehát, tehát egy ilyen kicsi kis, kis közösség, nagyon sok baráttal, természetesen ismerőssel, érdeklődővel. Úgyhogy látszólag itt vagyunk az Alföldön a Isten háta mögött, de, de igazából a világ közepén azt látjuk, mert rendkívül sok barát, ismerős jár ide, és hát ez nagyon felemelő. Nagyon komoly vívás a számunkra is. Mondhat, hogy van ott egy templom is. Igen. Ez, ha jól tudom, ott régen is volt egy templom, tulajdonképpen. Igen. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy Nanda 30 éves, akkor nagyon sokan arra gondolnak, hogy ott van a Nanda falva Hindu templom, amiről mindenki Igen. tudja, hogy csak néhány éve épült föl, vagy készült el. De igazából ez a templom élet ott legalább majdnem annyi idős, mint maga ez a közösség. Igen, igen hát 30 éves. Gyakorlatilag, ahogy idejöttünk, egy, egy hagyományos kis ilyen, ilyen tanyasi uh, házikó volt, amit uh, nem nagyon kellett úgy felújítani. Nagyon jó állapotban volt, és ott mi rögtön kialakítottunk egy ilyen úgynevezett kis templom szobácskát, ahol a életünk életünknek a fő... Ezt mondja volt, és igen, és veszem a gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt már elkezdődött ez a, ez a lelki életnek a, a gyakorlati életbe való átvítemény is. Hát persze, azért fölvetődik a kérdés, hogy hát azért 30 évvel ezelőtt nem ugyanaz a ö, rendszer volt, mint most, hogy vajon akkoriban néhány fiatal egy tanyára elbújva, vagy nem is tudom ezt hogyan ö, kezelhette akkor a Hatalom Ez vajon uh, nem szúrt eszemet? Hát uh, igen, uh, szemet szúrt. Mondjuk kettő évig inkognitóba éltünk, és uh, hát tudtuk, hogy utóbb uh, ki fog derülni, hogy mi valójában kik vagyunk. és. valami bűnös dolog történt valami. Igen, igen. és hát a, a hatalom valóban nem örült, bár szabadulás uh, gyakorlás volt megkérdetve, de hát ettől függetlenül azért mégsem... Ön, annyira nekünk, és hát akkor akkor attól kezdve egy jó pár év ilyen kisebb ilyen veszőfutás következett nekünk, mert hát nagyon odafigyeltek ránk, és hát ez sok ilyen kisebb nagyobatratitásokkal járt, tehát ilyen házkutatások voltak, mm. meg ilyen, ilyen egyevek, ami hát ilyenkor egy ilyen fajta áramrendszerbe szokás szokott, valakik valakik hogy gondolják az életüket, de aztán valószínűleg ők is rájöttek, hogy nem vagyunk veszélyesek semmire. Tehát a társadalom, hogy egy A hang, most teljesen, elment. Egy nem egy, a hang most teljesen elment, egy pillanat. Ezt az utóbbi két mondatot egyáltalán nem hallottuk. Hát gyakorlatilag a, a, a mi felkéretünk szempontjából ugyanakkor így visszanézve a dolgokat nagyon jót tett, mert egy majd ilyen demoklési és hát ettől, ettől hát nagyon komolyan vette mindenki ezt az úgynevezett lelki életet, és hát azt nagyon-nagyon építő jellegű volt, és hát igyekeztünk tényleg megfelelni a akkori társadalmi elvárásoknak, miközben mi a szívünkben tökéletesen a mi ügyünket szolgáltuk. Úgyhogy ö, aztán úgy meg is enyhült, így a hatalom, tehát úgy érzékeltük, hogy úgy <gül> nem voltak aztán komolyabb problémák. A Leveles Zoltánhoz fordulnék. Most köszönöm szépen, kedves Imre, hogy elmondtad ezeket. És köszönöm. ha átadnád neki a vonalat. Halló! Levelez Lóta vagyok. E, szeretném, hogyha egy kicsit magáról, arról a programról, ami a 30 éves évfordulóval kapcsolatos e, többet mondanál, hogy e, ez egyfajta meghívás is úgy gondolom a részletekről. Természetesen. A, igazából minden évben szoktunk szervezni egy napot, és ezt, ezt kombináltuk most össze a beszöntésnapról. A mostani rendezvény azért rendhagyó, mert párhuzamosan 15 különféle helyszínen fog zajlani majd a rendezvény. Ami azt jelenti, hogy egy nagyon izgalmas bemutatója lesz majd a, a, a hindú világnézetnek, a hindu gyakorlatnak. Például a, tehát a, az zösség az vándorolni fog, és különféle helyszíneknél megállva, Fettillantást a Jóga ahol az egyik Jógaoktatónk alapvető gyakorlatokat fog majd tudhatni és elmagyarázni. Utána a közösség, hogyha a, a, a látomákkal mellik, ha úgy néli, hogy, hogy tovább szeretne menni, akkor akkor, gyakorl, és a kövek helyszínnél megnézheti, hogy hogyan készül a szamosza, hogyan készül a halava, vagy egy-két más hasonló izgalmas indiai étel aztán a következő helyszín ez pedig mantra recitálás védikus mantra recitálás a ma, a látogató aztán a védikus áldozatvilágában is bepillantást nyerhetünk a, a Buddha jelentéséről vagyis a, az arti, a szertartás amikor is felajánlanak tüzet, vizet hétet, szelet és földet az Istennek és lesz demutató, aztán indiai táncból, az odiszi táncon ismerkedhetnek majd a, a nézők közelebbről. Nem csak előadás formájában, mert lesz egy túri virág rékának, lesz egy fellépése a tánc csoportjával. És nem csak azt fogják majd látni, hanem majd ugyanígy lesz egy bemutató rész is, egy ilyen spontán kis mihelyi ahova akár még be is állhat a látogató. És az összes foglalkozás így lesz majd megszervezve, hogy a, a, a, aki közelvelő szeretne megismerkedni a, a különféle dolgokkal, azok maguk is kipróbálhatják. Érvényes ez a, a mantra decitálása vagy a főzése, vagy mugára, bármelyik ö, programra. A, Ezek a különféle ö, helyszíneket bejárva, ez nagyjából én gondolom, hogy két óra fog kerülni majd a, a, a látogatónak délután 4 ura, akkor augusztus 1-i mindez, és a este 6-tól pedig bemutatjuk az ünnepi púcsát, vagyis az ünnepi esti hindú szertartást a templom és utána pedig a kis fognak köszöntőt mondani, többek között természetesen India-Magyarországi nagykövete is, és a rendezvény végét pedig tanítómesterünk Baktialók Talman-Szépi Mahalátynak a tanítása, majd, tanítása fog majd elhangzani. Hogyan lehet oda eljutni Budapestről? Nagyon egyszerűen az 5-ös autópályán, Szegedfele elindulva 146 kilométernél a forráskút irányába kell letérni, de azt hiszem, hogy a legegyszerűbb módja pedig azt, hogy az ember felkeresi a honlapunkat www.nandafalga.hu oldalon, és aztán ott találhat ezzel kapcsolatos információkat, illetve ha az infókukat nandafalva.hu címre ír valaki egy e akkor nagyon szívesen elküldjük a egyik részleteket is, és hát természetesen a honlapon található telefonszámokon is elérhetőek vagyunk. Köszönjük szépen, nagyon örülök, hogy beszámoltatok, és nektek meg további jó munkát, mert azt hiszem, ti valami réten munkálkodtok éppen, ha jól gondolom. Igen, igen, hát, az építkezések utolsó fázisai és a rendezvényre való felkészülések, azok most eh, ilyen napi 16-18 fogát követelnek meg úgyhogy ebben a, ennek a maratonnak a kellős közepében akkor jó munkát nektek, minden jót továbbá is. Köszönjük szépen. sutevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo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 namo bhagavate vasudevaya namo bhagavate vasu Om namo bhagavate vasudevaya. namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. namo bhagavate vasudevaya. Sudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate Om namo bhagavate Om namo bhagavate Hari Önök az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Vendégem ma, Kabuk Mihály, itt ül velem szembe. Egy, hát, fiatalabb ember. turbán van a fején, csak hogy megpróbálom leírni, hogy egy milyen fajta személlyel ülök itt. És egy ilyen érdekes indiai jogi ruhában van és hát nagyon szélesen mosolyog rám. Amit tudunk róla, hogy Svájcban született, ugye? Igen. De édesapád, édesanyád is magyar. Ők, ők már előtte bizonyára kimentek. És hát elég jól töröd a magyart azért. De ami sokkal érdekesebb, hogy az indiai kultúra a nagyon fontos, és, és hát te is már vagy 20-25 éve elég intenzíven foglalkozol ezzel, és a világot be is utaztad. Igazság szerint, ami egy nyugati embernek sokkal természetesebb, és magyarok csak most ébrednek rá, hogy hát lehet utazni szabadon. Talán lehet, hogy egy kicsit spázból könnyebb kifizetni a repülőjegyet. Ezt, ezt, ezt, ez, ez is egy tényező lehet, hogy a nyugati fiatalok könnyebben bejárják a világot. De hát ma már ott tartunk, hogy a magyarok is megtehetik. De a mi generációnk még ahhoz volt szokva, hogy nincs útlevele. <gül> Vagy ha volt, elvették, tehát a dolog nem volt olyan egyszerű. És így az utazás az a legtöbbünk életéből hát úgy, mint nagyon fontos dolog kimaradt, és egy egész generáció nő fel, vagy nőtt fel Magyarországon úgy, hogy túl keveset látott a világból. Igen. úgyhogy hát egy kicsit ebben az irányba is szeretnék menni, de és tenn, nem, én nyilván nem a svájcra vagyok kíváncsi, bázis biztos nagyon érdekes, hanem az, amit végül is egy mondhatnék egy nyugat-európai fiatalként a második tehát tökében harmadik világnak nevezett ö, keleti kultúrával való kapcsolatodat illeti igazából ez érdekel engem. Igen. Én egyszer azt hallottam, hogy ez egy jó dolog hogy jaj bocsánat csak a hallgatóknak mondom hogy nyitva tartunk minden ajtót és ablakot mert olyan borzasztó meleg úgyhogy ha valami kint fűrészelnek vagy autó elmegy vagy valami akkor elnézéseket kérjük de ezt fogadják el hogy ma nem annyira stúdió csendben ülünk mint máskor inkább egy kicsit úgy mint ha egy parkban beszélgetnék vagy ha indiában lennék mert ott is nagyon nehéz egy csendes helyet találni mert nagyon sokan vannak én ezt hallottam egyszer, hogy, hogy, hogy az utazás természetesen nagyon fontos, de e, nekem ezt tetszett ebben a mondatban, hogy e, India ott van, ahol a szívünk van. És e, természetesen e, többféle módon lehet Indiába utazni. Én is csak e, olyan három vagy négy év vissza első alkalom voltam Indiába, de, e, most ez, hogy szerencse vagy nem, én mikor olyan 16-18 éves voltam, e, kezdtem úgy tapintás fölvenni e, jogagyakorlatokkal, és úgy picit e, nyitottam. Már úgy érted, kapcsolatba kerültél. Kap igen. Igen. Kapcsolat. Néha, igen. Néha igen. átfordítjuk a német gondolkodásról. Köszönöm szépen a, a... <laughs> <jo? laughs> a dolmácsalást. És akkor... Úgy uh, a jogán át um, nagyon sok helyre eljutottam. Egyrészen uh, úgynevezett uh, privát hobbi szinten, hogy uh, sikerült első alkalom uh, tájföldre utazni. És így szép lassan megtanultam, vagy megismertem ezt a keleti, keleti uh, gondolkodási uh, síket, ami picit uh, különbözik, természetesen a nyugati oldalról. Mi volt az, ami neked mondjuk legjobban szimpatikus volt benne? Te is egy depresszióval indultál neked a világnak? Én, én, én igazán nem is ezért em, mentem el, mert valami, valami hiányzott, hanem lehet, hogy, hogy csak egy ilyen divat, divot szerű dolog, hogy em, van szabadság, akkor mit csinálunk, és én addig még igazán olyan 16-18 éves voltam, én nem is nagyon utaztam, főleg nem Európába. Az az összes barát, ismerős, az öcsém, ők voltak Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, Törökországba, vagy bár valahol egy másik kontinents és én És én nem, én nem olyan eh, vándorló, típus voltam. De akkor mégis valahogy mikor úgy körülbelül 18 éves voltam egy utazása másik után sikerült, és így e, e, sok helyen voltam főleg Tájföldön, Bali szigeten, Indonéziában, Afrikában, dél Amerikába, és úgy mindig picit e, e, ebben a jóga kapcsolatból, jóga e, fölfogással mindig valahogy kapcsolatban voltam E, a úgynevezett keleti e, világgal. Ez az azt jelenti, hogy te jogáztál is egyébként? Igen, én, én e, jogáztam is, és mégis legalább próbálom, de e, joga alatt nem csak ez a hata testi fölfogás, hogy lélegezni, és ilyen pózba menni, olyan pózba menni. Természetesen eh, ott is vannak meditációs eh, formák, hanem most, eh, a mostani joga inkább eh, a szellemi lelkisíken eh, folyik. Uh -huh. És igazán ezt tetszett nekem visszatérni a kérdésre, hogy eh, így így eh, sikerült egy eh, egy másik nézőpontot nyárni, hogy nem csak egy, egy egy nyugati út van, egy nyugati életstílus, hanem másod is lehet élni. És nem csak, hogy mostan ezt mondtad, hogy harmadik vagy esetleg negyedik világ fölfogás, hogy ott csak szegénység van, e, nyomor, Éheznek betegség és ilyen dolog, hanem ezt a kis édes pillanatokat, hogy egy hatalmas nagy zűrbe, hatalmas nagy zavarba, vagy bármilyen borzasztó körülményekben nagyon szép, meditatív pillanatokat lehet átélni, és ezeket próbáltam beépíteni, saját életemben, és remélem, hogy tovább is tudunk folytatni. A, mondjuk minket érdekel el, és persze, hogy Svájcban hogyan élnek az emberek. Neked mi a benyomásod, mondjuk a magyar átlaggondolkodás és egy, egy svájci átlaggondolkodás, összehasonlítva mondjuk az indiaival, mennyire ö, vagyunk mi egyformák mondjuk egy svájciál, vagy inkább vagyunk egy középúton, vagy valami más irányba? Ez, ez nem olyan egyszerű <gül> e, e, választ adni erre, mert e, az átlagember, ha nyugati körülményekbe fölnő, akkor alapvetően ez nem is egy kérdés, hogy egy nyugati országba földnől, vagy manap már lehet látni, hogy a keleti országokban is nagyon sok nyugati körülmények vannak. Mm -hmm. Az az emberek e, e, e, most nem csak Indiában, hanem az egész e, úgynevezett e, távol e, e, régióban, főleg a nagyvárosokban hmm. már majdnem úgy élnek, mint minden nyugatig. Hmm. Azó hatalmas nagy... Mi a gondolkodás is hasonló válik? E, egyrészt, egyrészt biztos átvettek, külsőleg Lát látni, hogy úgy vannak fölöltözve, mint egy nyugati ember. Azonban nincsenek ezek a hagyományok, mint például Indiában, hogy e, ezek a régi több száz vagy több ezer éven át e, e, hagyományok, a ruhaviselet, vagy e, ez a szokás, hogy reggel megyünk templomban, esetleg még este is. Ezt alapvetően e, csak olyan helyeken lehet látni, ahol nagy templomok vannak, vagy nagy közönségek, vagy főleg vidéki részen. Hogy ott, a, a, a, most mondom, főleg a, a keleti országokban az emberek mennek a templomokba, mennek a moszkokban, mennek, mennek a szinagógokba, és ott lehet látni, hogy ők, ők ezt aktív csinálják, és nem csak egyszer hetente, hanem minden nap. Uh -huh. És ez nagyon szép látni. És ez valószínű a, a, a kicsi különbség, hogy, hogy a, a, a keleti országokban most főleg Indiába és Bali szigeten is nagyon le jól lehet látni, mert ott is egy e, fajta hinduizmust e, követnek, hogy ott a templomok, főleg ha, ha szertartások vannak, ott elég e, egy szép forgalom van. Az, a, az emberek jönnek, mennek, most egy nyugati szemmel látva, ez nem úgy tűnik, mint, mint egy e, szertartás, mint itt, hogy, hogy van egy úgynevezett prédikáló, vagy egy, egy, egy beszélés rész, hanem ezek inkább ilyen rituációk. És ott azt lehet látni, hogy, e, hogy, hogy nem csak... Mint az emberek ugye jobban részt is vesznek a ritusban. Tehát nem csak egy pap csinálja, hanem ők maguk... E, a, Kezükkel ők mondanak, imákat ők adják igen, oda a dolgokat. Igen, igen, igen. igen, igen. Főleg, hogy, hogy e, e, ott, ott nagyon ritka, hogy valaki üres kézzel jön. Akkor is, ha valaki nagyon szegény, e, már csak látszalag lehet látni, hogy éppen csak ezek a rongyok vannak a testén, ami, ami a sajátja és több nincs neki, még ez is tud valamit hozni. Bár egy, egy, egy virágot, vagy vizet, vagy egy, egy, egy gyümölcsöt. Mindenki hoz valamit, és úgy um, egyrészt ez a, a, a nyilványos szertártás, szertártáson részt vagy, de mégis um, a, a, a, a, a keleti uh, hozzáállás, az picit uh, egy egyedi. Ez azt jelenti, hogy valaki jön a templomba, és akkor lehet, hogy mindegy, most mondom egy ilyen, ilyen nyugati templomba, például egy keresztény templomban, ott is vannak többféle helyszínek, de ezt most úgy hogy összehasonlítjuk, hogy a magyar vagy a svájci mentalitás keletivel a keleti országokban manap a templomok teli vannak. Főleg reggel és este. Délkor ez picit egy, egy másik helyzet, mert ott is sajnos átvették ezt a nyugati hagyományt, hogy valahova mennek dolgozni, és akkor épp nem ott vannak, ahol az úgynevezett ez így jó azért átvették a nyugati hagyományt, hogy mennek dolgozni, mint a különben nem kellene dolgozniuk. Jó, jó, ez nem, hogy hogy de ebbe én érzem a kritikát, mert úgy dolgozni, ahogy ezt nyugati kapitalizmus elvárja az emberektől, úgy sose kellett, mert annál a természet többet ad, és mm -hmm. hogyha nem beszünk el sokkal többet, mint most, akkor nem kell annyit dolgozni. Igen. Az a baj, hogy mi az a gyanúm, hogy mi a tízszeresét el akarjuk venni, mint amennyi tulajdonképpen igazából szükséges, és hát ezért tízszer is kell dolgozni. Egyrészt igen, egyrészt igen, és e, nagy különbség valószínű az, hogy hogy e, minden nap, ha valaki megy dolgozni, Kettő órát csak utazik. Uh -huh. Még hozzászámoljuk, hogy megy vásárolni, mert nem esetleg olyan körülményekben lakik, mint, mint egy önellátó, ami főleg e, távol-keleti társadalomban még, még a legnagyobbik rész, most kivétel természetesen ezek a, a hatalmas nagyvárosok, amik sokkal nagyobb, mint, mint e, több részíten nyugaton. De ott még mindig ez a, ez a hagyomány, hogy az elsőt amit, amit reggel csinálnak, ha még nem is el tudnak menni egy, egy templomban, vagy egy, egy szenthájra, ők otthon egy, egy kicsi imát, egy kicsi szertartást tartanak. De ha, ha valakinek mégis ez a lehetőség van, hogy a környéken van egy templom, akkor elmegy. Ez, ez nem... Ez nem egy nagy dolog, lehet, hogy csak 10 percig ott van, lehet, hogy húsz percig ott van, de ez, ez nem a lényeg, de mégis elmegy, és azután indul a munkára. Mm -hmm. És ha hazajön, megint, este még egyszer. Mm -hmm. És akkor, ha, ha sikerül mindig a családdal, vagy, vagy, vagy, vagy ismerősökkel, vagy barátokkal, az inkább, az inkább egy ilyen, egy, ilyen, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy csoportos, Megjelenés, hogy lehet látni, Mali-szigeten este egész családok, a nők nagyon szépen fölöltözve a fejükön viszik a nagy tálokat, a, a gyümölcsökkel, a füstölőkkel, a virágokkal, ilyen, ilyen tornos kerek, kalapszerű néz az egész ki, és a fején viszik ezt be a templomban. És akkor természetesen em, vannak em, em, zenő aladások, hogy zenének, vagy táncolnak, és nem csak a turistáknak, Bali Szigeten ezt nagyon szépen lehet látni, hogy em, em, sok templom környéken, az a falukban ezt a hagyományt meg, megtartották. És azt az gondolom a nagy, nagy különbség, hogy az emberek e, e, e, e, e, e, keleti tartsalomban sokkal jobban kapcsolódnak ezzel, hogy nem csak van ez a, ez a hit vagy egyházi világ, ami esetleg egyszer-hetente, e, hogy, hogy most muszáj menni, mert mit gondolnak a Rólunk, uh -huh. ha most nem megyünk, hanem ott, ott ez egy természetes dolog, hogy mindenki, mindenki aki tud, neki nincs valami föladattal a fogóval, hogy elmegy a templomba. És ezt gondolom a nagy különbség, hogy e, ott ez, ez természetes rész a napi, napi életbe. Mm. Ez a muszáj, ez nagyon megütötte a fülemet, mert én is azon éppen meditáltam, hogy hát néhány ember itt is szélesen megy a templomba, de a többség Hát igen, lehető hogy azért, mert hogy a szomszéd megy, meg én az a szokás, de én a gyerekkori élményeimre visszemlékezve nem volt, ez nem volt egy felhőtlen szórakozás elmenni a templomba. Tehát, tehát volt benne egy ilyen fura kényszer, ami nem azt mondom, hogy, hogy teljesen szaiértéktelen, mert ez nem igaz, de, de, de valahogy arra gondolok, hogy ezt lehet, hogy lehet úgy is, hogy azok az emberek ezt nagyon akarják, és nekik az ott valahogy, valahogy jól esik, és ez, ez őszinte legyek, az én gyerekkori tapasztalataimból kiindulva, ez mindig nehezen fogható, hogy, hogy valaki egy ilyen dolognak teljesen spontán tud örülni. De ez, ahogy elmondod, mondjuk Baliban ezt te láttad, ezt, ezt hiszed, hogy így van? Jó, ja, ezt, ezt, ezt nem csak hogy hiszem, vagy láttam, hanem én e, az utolsó 15-20 év, mikor első alkalomban alibá voltam, most már harmadik alkalom voltam, és mindig egy hónap, kettő hónap, három hónap, és e, én nem túl nagyon ragaszkodtam strandoláshoz, hanem nekem inkább ezek a kulturális e, E, dolgok nagyon tetszettek, főleg, ha valaki úgy megismerte, vagy megszerette e, Bali szigeten, akkor nagyon-nagyon e, e, szép ezek a központok, ahol művészettel, festmény, zene, tánccel foglalkoznak, és ott, ott ezt lehet látni, hogy, hogy ez, ez lehet, hogy a fiatalok benne vannak abban e, nyugati most mondom őrületbe, de mégis ők nagyon tisztelik ezeket a hagyományokat. És lehet látni, hogy sok művész, aki, aki például most Bali-szigetről származik, ők, ők ezeket a hagyományokat beépítik teljesen új műfajokba. Zenébe nagyon csodálos house, techno bármilyen modern stílusban meg lehet találni. És e, egyforma természetesen Indiában csak ott egy sokkal nagyobb e, e, e, teljesítmény van. Most nem csak e, a filmbizmizme nevezete Bollywoodban, hanem főleg a zenélben. A zenélben olyan e, e, csodálatos fúzión dolgok vannak, hogy lehet mondani oké, okay, ez már az már elég spekulált, az már nem az eredeti, ez e, teljesen ez mindennek e, ellenmond, de mégis ezek a hagyományok, tradíciónok még a fiataloknál nagyon-nagyon mélyen bent vannak. És ez a különbség, hogy itt nyugaton ez picit e, e, elveszítettük. Sarasa Samadana De Sarasa Samadana De Saturda Sarasa Sama De Saturda Sarasa Sama Dana sur shate devam eva rebrova re sarasa sham dana veda chatura shate devam eva rebrova re sarasa shamana param shambhava grese Shambhava, Kresadun Danuzu Parama Shambhava, Kresadun Danuzu Parama Shambhava, az édes Indiát, Kabók a vendégem, aki magyar, de Svájcban született, ha talán ezt lehet érezni, hogy, hogy a gondolkodásán, hogy a német az elősen benne van. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy te végülis egy tipikus nyugati embernek számítasz, velünk együtt most már, a fejdem mégis egy turbán van. És Hát én ezt úgy gondolom, kívülállóként, hogy ez egyfajta kísérlet arra, hogy hogyan lehet összeházasítani a keletet, meg a nyugatot egy emberben legalábbis. Mert mondjuk, hogy ez hogyan válik két kultúra, ennyire közeli, közelivé majd, ez talán a történelem meg fogja mondani. Egyelőre egyéni kísérleteknek vagyunk a tanúi. Ezt természetesen így is lehet kifejezni, hogy ez e, egy ilyen próbatétel, hogy lehet e, e, keleti kultúrát beépíteni a nyugati e, mindennapi életbe, de ez, e, ez, ez egy, egy, egy, csak egy külső megnyilvánulás. Én szerintem sokkal fontosabb, hogy hogy bírjuk ezeket a bölcsességek, amik alapvetően természetesen nem csak a keleti kultúrában megvannak, hanem úgynevezett a nyugati kultúrában meg lehet találni. E, csak visszagondolunk, e, milyen szép elveket e, Pláton vagy Szokratész fölállított, és alapvetően ott e, e, ez, ez az alap volt az úgynevezett nyugati kultúrán, és ott természetesen mindig más formában, más e, Más formában e, megjelent, és e, valószínű fog továbbfejleszteni. Én szerintem sokkal fontosabb, hogy bírjuk ezeket a dolgokat, amit e, megismertünk, például a keleti, keleti e, kultúrából, hogy bírjuk ezt e, beépíteni a mindennapi életünkben. És én szerintem e, ez nem függ, hogy most valaki turbánnal jár, vagy valami lobogó eh, ruhába, hanem én szerintem ez sokkal fontosabb, hogy a mindennapi a mindennapi eh, pillanatba próbálni beépíteni, hogy próbálni ezt, ágysúlyt, ezt a ágysúlyt, ezt a belső nyugalomt, vagy belső békét, ezt az egyensúlyt létrehozni. És hogy most én turbánt viselek, vagy nem, én gondolom ez nem egy nagy különbség. Ez saját magamnak egy kicsi segítség, hogy ezekkel az emberekkel találkozzak, akik érdeklődnek, ezeket az embereket ne zavarjak, akik nem akarnak ilyenekkel foglalkozni, de én próbálok minden nap jogázni. Nem, de akkor ez egy marketing turbánt, ezt már nem úgy lehetne mondani, de... Mert e, ugye azért a, a nyugati üzleti észjárás azért nem hagyott el még téged teljesen. E, ez, ezt most lehetne ebben irányba vinni, de az egyik ok az az, én, én ezt a fajta jogát, amit mi bakti jogának hívjuk, ezt az odaadó szeretett e, útat, ezt eh, én igaz, ez igaz, hogy én ezt Svájcban, első alkalom megismertem. 14-16 éves voltam, mikor az első alkalom láttam, hogy itt az utcán eh, ugrálnak, énekelnek, és nagyon finom édeségeket osztanak, de úgy, ez nem egészen megfogott. Valahogy én nem voltam kész, uh -huh. még egy pici idő rám ment. De mikor én első alkalom elmentem eh, Bali-szigetre, Indonéziába, és ott megismertem eh, a jogatanáromat, az úgynevezett gurumat, aki jogában bevezetett, de nem csak a hata joga részbe, hanem főleg a bakti joga rész. Ő volt az első, aki nekem egy eh, Bhagat gita eh, nyújtott, és ő nekünk azt mondta, hogy eztem eh, háromszor az a naponta háromszor meditációt mi Gayatri Mantrának hívjuk, végezzük, akkor mindig e, itt a homlok körnéken, az a mind az indiánoknak, és szigeten még mai nap is körülbelül úgy csinálják, azt mindig mindig E, ennek egy tartás kell. Állam, mint a fejed körül. A, fe, fej körül, igen, uh -huh. igen. És a második, amit mondta... hát ennek az oka ennyire, mondjuk, gyakorlatias? Igen, uh -huh. igen. Az annak van egy nagyon, igen. most mondom, komoly ok, nekem, legalább. És a második, amit mondta, hogy mindig legyen egy őv. Mindig... őv. De, de, derek. Uh -huh. e, Magasságban mindig legyen egy őv. Hogy ezzel... Ezek kettő energia rész, ezek kettő, most mondom, csakra környezet, ez mindig legyen, eh, legyen tartás, legyen uh -huh. egy, mindegy övezet. Uh -huh. Uh -huh. És ezt nagyon szépen lehet látni, hogy ez nem csak most eh, Bali szigeten úgy működik, hanem Indiában is megvan, megvan az a hagyomány. És eh, csak picit visszanézünk eh, Európai kultúrába, az édesapunk, vagy legalább az ő édesapja, az a mi nagyopánk, uh -huh. ő sosem nem ment ki kalap nélkül. Uh -huh. ez, ez nincs is. Uh -huh. És még mai nap lehet látni, hogy az idősebb generáció, a férfi főleg, aki kalappal jár, és az mindegy, hogy most télen vagy nyáron, hát köszön, ő megemeli uh -huh. ezt a kalapját. Ez azt jelenti, hogy ő egy, egy, egy tiszteletet ebben bemutat, hogy ha velikivel találkozik, akkor a kalapot úgy picit megemeli. Uh -huh. És sokszor lehet látni, hogy az idősebbek, akik nincs kalapó, úgy egy kézzel, úgy a fejükhöz nyúlnak, és akkor úgy olyan, olyan mozdulatot csinál, uh -huh. mint egy kalapot emelnének. Uh -huh. És ezért ez a, ez a turban kérdés, ez gondolom nem olyan fontos, de lehet, hogy érdekes sok uh -huh. embereknek. Nekem már majdnem mindegy, mind fogmosás, a szó. Szóval minden napok részt. Ja, ja, ja. Okay. <gül> És nagyon praktikus is, mm -hmm. természetesen. Mm -hmm. Sok mindenre lehet használni. Mm -hmm. Törűközőnek, takarónak, <gül> lepedőnek. vagy <Nem> folytásod. <gül> a fejed orrod az ágyat is, meg a szpüldőszobát. Ez nem biztos, hogy olyan jól veszik ki magát. <gül> Mi a véleményed arról, hogy a jövő hoz -e valamit a kultúrák találkozásából? Vagy, vagy ez a nyugati kultúra egyszerűen, hogy mondjam, a Coca-Cola föl fog marni mindent, és, és, és, és, és emmarad semmi a régi bölcsességből. Uh -huh. én, én hallottam egyszer egy nagyon jó választ erre a kérdésre, és én azt én gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás, az a összeházasodás kettő kultúrából, hogy nyugati ember megy keletre, keleti ember megy nyugatra, ez nagyon, ez nagyon jó, ez nagyon fontos. Lehet látni, hogy például ezek a e, társok, párok, akik így vegyesen összejönnek, vagy vegyesen élnek, ez azt jelenti, hogy nyugati férfi, keleti Eh, asszonyjal vagy nővel él. Eh, ez lehet, hogy itt Nyugaton még mai nap most lehet, hogy Magyarországon picit erősebben idegen, mint például Svájcban, de ez azért fontos, hogy a nyugati társadalomt, amit úgy lehetne nevezni, hogy inkább vak. Ez egy ilyen, ez egy ilyen példakép. Mm -hmm. A keleti társadalom, amit úgy neveznek hogy e, e, Béna, vagy? Béna. Béna. te úgy érted akkor, hogy a, a nyugatinak a bölcsessége hiányzik, tehát nem eléggé látja a dolgokat, a keletinek meg a, az anyagi tehetsége. Igen. Tehát nem, nem, nem, nem gyeri megfelelően a dolgokat. Igen. És mm -hmm. ezt a dolgot, hogy nagyon töröldünk a külső dolgokkal, vagy most főleg itt nyugaton ez a felfogás, hogy most meditálok, most csendnek kell lenni, uh -huh. vagy most csinálok jogát, most ilyen körülmények kellnek lenni, vagy most nem tudom, milyen gyógyítást csinálok. Ezt a, ezt a, most mondom, főleg itt nyugaton, ez a félreértés, ezt egysúlyba kell tartani. Ezt a kettő dolgot, hogy ezt a, e, mondom, keleti bölcsességek, ezt a keleti béke, nyugalom, ezzel akkor sem hatalmas nagy záj van, akkor sem hatalmas nagy e, e, zavarások vannak. Próbálni magunknál lenni, uh -huh. bent a szívnél, a centrumban, és nem e, zavarba jönni, ideges lenni. Mennyi betegségek vannak. Uh -huh. Mennyi vetegségek vannak, főleg, amit úgy a stresszre visszaizelják, hogy az emberek már nem is tudják, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy mit csinálni, vagy, vagy hogy csinálni, és Mégis ez a, ez, a, ez a nyugati hozzáállás, hogy, e, hogy mindent e, a felső számítógéppel megoldani, az észsel, az mm. intelligenciával. És ez, én szerintem, ez egy nagyon helyes hozzáállás, de nem szabad elfelejteni, hogy e, mi, miért vagyunk itt, mi a főadatunk, mm. főleg, főleg embertesben. Hát, igen, és úgy tűnik, hogy a szív itt a kalkuláció nem segíti de hát ugye valamikor a nyers számítás, tehát hogy Igen. valami úgy logikus, Igen. az uh, mégis katasztrofális eredményre vezet emberileg. Abban mégiscsak sértődés lesz, vagy bánat, vagy szomorúság vagy bármi. Igen, fontos. És így. erre nem vagyunk elég érzékenyek. Na, mondjuk persze nem akarok belekezdeni egy ilyen témába, de hát ez ilyen kérdés, ugye, hogy a jog, Mondja, Magyarországon mindent, mindent joggal akarnak megoldani, hogy hozzanak törvényt erre, hogy hozzanak arra. Igen. Az más kérdés, hogy nem be őket senki, főleg Igen. nem, aki hozta. Igen. És ezért a jó példával hát egyáltalán nem járnak elől, és hát persze akkor Igen. a többiek miért követnék olyan igazán elszántan. De, de a legtöbb ilyen problémát a helyes látásmód mellett az ember el se követné, tehát nem is csinálna problémát belőlem. Igen. Sajnos ez az igazság, hogy ahogy mondtad, a jó példa, ez alapvetően a lényeg, és nagyon sok törvényt, amit próbálok főleg a nyugati társadalomban létrehozni, ez 90%-ra nem is vonatkozik, mert ez egészséges vagy jószan ész, ez, ez automatikusan már megvan adva, hogy így is úgy is senki nem fogna ezt a törvényt E, törni. Igen. <gül> Most eszébe törvény... jutna? Nem eszébe se jutna. Minden. Igazán sok törvény csak arra vonatkozik, hogy esetleg 10 kal még kevesebb alapvetően nem úgy cselekedik, nem jó példát mutat saját magának, vagy családnak, vagy a társadalomnak, mm. és igazán ezért olyan sok törvény kell, sajnos, hogy ezeket karba tartani próbálni, akik nem úgy helyesen hát viselkednek. Azért nem lehetséges, hogyha ha azt erősítenék. Mondjuk adjunk egy egyszerű dolgot, hogy már nem menjünk nagyon bele, mert a időnk valansan elfogyott, de, de mégis ezért egy érdekes, hogy itt be akarják tiltani a cigarettázást. Én nem vagyok hívva a cigarettázásnak, mm. nem is cigarettázom, mm. és örülök, hogyha nem cigarettáznak. De ezt a törvényem szerintem nem lehet betiltani, hanem úgy lehet csinálni, hogy ez olyan jó légkör teremteni, hogy az emberek uh, szegyeljék magukat, hogyha cigarettáznak, vagy úgy érezzék, hogy az a, az a, az a menő, ha nem cigarettáznak. Tehát valahol új, új eszméket uh, bevinni, és ehhez ez nem kellene törvények, csak egy, egy elhatározás. Csak hát amikor a cigarettázó képviselők a parlamentben meghozzák a cigarettellenes törvényt, akkor valószínűleg csak a szavakra futja. Ez egy dolog, de ahogy mondtad, ezt a értékrendet e, most nem csak marketinggel vagy valami másik e, divatstrategiával e, kellene létrehozni, hanem e, próbálni egyrészen saját példát mutatni, és ha mégis valaki másnak tudnák segíteni, és majdnem mindenki tudja, hogy e, például most e, cigaretta, ez, ez nagyon hátrányos. És ezeknek próbálni segíteni, akik szeretnének e, cigarettának búcsút inteni, vagy nem csak őt, saját magukat nem károsítani, hanem a környezetet. Kabók Mihályt hallottuk ma az Édes-Indiába, és itt a végén még elmondanám, megismételném azt, hogy tehát augusztus 1-én délután 4 órakor lesz a Nanda falva. Jó a közösség 30 éves jubileumi hévfordulója, és egy nyílt nap a Nandafalvi Hindu templomban, ahova tulajdonképpen mindenki e, szívesen látva van, és erről többet megtudhat. A honlapjukon a www.nandafalva.hu honlapon, de egyébként, ha van kedve csak egy autóba, és az ötös úton, elmegy, és kistelek után a 146 os uh, lef, kiáratnál ki, lefordul, és onnan két kilométer út felé. És uh, még a, én még annyit elmondanék, hogy nekünk is van ám egy honlapunk, az édesindia.civilradio.hu, és hát szeretném, hogyha a véleményüket, gondolataikat, kérdéseiket ott megosztanák velem. Jaj, jaj,